اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد بشهره زباهلnosti izrajavamo uslišanim Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova onako kako to Uvahu sallavi sallam donosim al Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to... a nivu kumayku koridu sa ashabi svesen minifidu sunnih dana amin ya rabbi alalameen a narkom toga radša draga u sestre uvajin i allahu assalamu alaihi wa rahmatullahi ta'ala u barakiyatu evo Allahumma jalla u ala večeras 22. jumaat al-Ukhara 1434. godine po hijri Rasulullah Muhammad s.a.v. ovdje u Arab džaniji, u preistorjnici Iraka, u Novom pazaru, pred Allahom s.a.v. i pred ljudima, i pred istorijom i čovječanstvom. Podržat predavanje na temu stav Islama odnosno šarijata vjerozakona, sprem vođi muslimana, koje su to obaveze vjernika prema vođi, prema njimovom imamu i kako se treba obhoditi u različkim situacijama prema onome koji je prvi čovjek muslimana u jednom mjestu. Normalno, Allahov je potpun. Allahov je vjerozakon je potpun. Nije ostavio ni jednu oblast, ni jednu situaciju, ni jednu poru, ni jedno polje života, a da nije dao adekvatno rješenje kako se ljudi trebaju ponašati i obhoditi. Normalno da se svi islamski učenjaci slažu a također i svi razumni ljudi da je obavezna muslimanskoj zajednici za Anja da izaberu vođu sebi i da mu se pokoravaju i da ga slušaju. Jer bez vođe, bez imama, bez predpostavljenog na, nastaje haos, e, zavlada neved, a Nadija bezvašće, razno razni problemi na koje uslimani, odnosno ljudi, ljudi, najlaze. Ovo je pitanje, braće moja draga, akajtske prirode. Ovo pitanje se tiče čovjekovog vjerovanja. Dezano je za di i za iman. I zato islamski učenjaci u svojim knjigama spominju ovu meselu, odnosno ovo naučno pitanje i tretiraju juga, a poruka tog njihovog kakvog stava i zapisivanja ovih a, pitanja u a, knjigama akaidske prirode znači da čovjek nema ispravno hrlovanje, nije mu iman ispravan, ako nema pravi odnos onakog kako ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala propisao i Resulullah Muhammed s.a.w. prema imamu, odnosno prema nama vođi. takođe ovo pitanje je i fikske prirode tiče se šariatskog prava, pa također islamski učenjaci, tatehi, islamski pravnici, tretiraju ovo pitanje u svojim, u svojim, dakle, ovaj knjigama. Kada govorimo o vođi, odnosno o imamu, onda prije svega mislimo na muslimana, na čovjeka koji je musliman, koji je vjerni. A ova priča moja, priča islamskih učenjaka i citati u Kur'anu i u Sunnetu nikako se ne odnosi na vođu nevjernika. Jer su svi islamski učenjaci slošni i saglasni da je zabranjeno haram muslimanima da uzimaju sebi za vođu čovjeka nevjernika, nemuslimana. Dakle, ovi citati se ne odnose na vođe nemuslimane nevjernike koji nisu u okviru islama i dini imana, a to vrlo često ljudi miješaju pa zloupotrebljavaju kuransko-hadiske citate navodeći ih kao ovaj razlog i kao motiv da se treba pokoravati i povinovati vođi nevjerniku, odnosno onome koji nije dakle u dini, dini Islama. Kada govorimo o imamu odnosno o vođi, onda mislimo na predstavnika odnosno vođu koji prije svega muslimane predstavlja u vjerskom smislu, ali i u drugim oblastima. U svim oblastima ovo svjetske, obosjetskog života. Politici, u ekonomiji i u svim drugim u, u, u vođenju muslimana u borbi i tako dalje i u svim drugim porama života. Najbolji primjer nam je zato Resulullah Muhammed sallallahu On je bio dakle prvi čovjek muslimanske zajednice u svim poljima. Prije svega ugeri, a uz stari sav život je vjera jer čovjek treba u svim momentima i u svim situacijama da bude vjernik, da bude ovaj da se ponaša onako kako Allah subhanahu wa ta'ala propisao Resulullah Muhammed sallallahu Poslanik je bio i vjetski i ovo vođa, vođar prvoj muslimanskoj zajednici. Također, kada je Resulullah umro, koga su muslimani izabrali za emira, za imama, za vođu, za halifu? Jesu li izabrali jednog čovjeka koji će se pitati za vjetska pitanja, a drugog tamo čovjeka koji poznaje ovo svjetske tokove života? Ne, nego su izabrali jednog čovjeka, Prije svega koji je najučeniji u vjeri, a onda također koji je sposoban da vodi muslimane i u ovo svjetskim takve polima. Također, nakon Ebu Bekra, Omer radijallahu ta'ala anhu, čovjek koji je prije svega bio vjerski lider, ali također se pitao za sve, za sva pitanja koja su tištela Islam i muslimane. Onda Osman radijallahu ta'ala anhu, Ali radijallahu ta'ala anhu, i kasnije ostali halite. Sve dok nije došao period kada su muslimani napravili razliku između elite u vjerskom smislu, koji su samo propagirali vjeru i objašnjavali ljudima vjerske propise, a na drugoj strani su odgajali posebne ljude za političko vojstvo, za obosjetsko vojstvo. Joni su bili halife, sultani, predstavnici i tako i tako dalje. Ma je ulema bila tu. Uvijek su učenjaci uticali na na dane halife, na vođe muslimana, na predstavnike muslimana. I zato obraćam moje draga, ondje kod nas na Balkanskoj zemlji, sandžaku gdje muslimani žive u neislamskim društvima, u zemljama gdje vladaju lajički zakoni, daleko od hilapeta, od od hilapeta, jer je ukinut prije skoro 100 godina, mi imamo samo vjersko obočstvo, odnosno vjersku vlast, duhovnu vlast i Oni koji nas predstavljaju u tom smislu i u toj oblasti, oni su naši prvi ljudi. I svi drugi faktori, sve druge ličnosti iz politike, iz ekonomije, iz uređivanja ovaj, e, funkcioniranja života, trebaju i obavezni su da budu pokorni prvom čovjeku muslimana, odnosno vjerskom vođi. Oni su obavezni da se savjetuju i da slušaju prvog čovjeka u vjerskom smislu muslimana i da na taj način pokušavaju da šerijac provedu u svim porama ljudskog života. Jer oni koji su najmučeni u vjeri, Kod njih treba je, trebamo da savijemo koljena, odnosno, pred njima treba je, trebamo da savijemo koljena i pred njima da naučimo kako da vje u Islam, u ovim teškim okolnostima u kojima živimo, sprovedemo i šelijatino zakon gospodara nebesa i zemlje u svim borama ljudskog života. Šta se je ovdje dogodilo? Suprotno su postavljene stvari. Političari, odnosno люди koji su od autoriteta u ovosvjetskim oblastima, oni su htjeli i popušali i hoće da vjersku elitu imaju u svojim šakama, u svojim rukama, odnosno da na njih utiču i da ih koriste kao sredstvo za postizanje svojih ovosvjetskih dunjaluških dakle, ovaj interesa. A moje draga, mi moramo da stavimo vjeru iznad svega, jer vjera je najveća naša vrijednost, je univerzalnih vrijednosti, vrijednosti koje postoje u životu čovjeka. Na prvom mjestu se nalazi vjera. Vjera je iznad svega i sva naša ponašanja, Sva naša kretanja trebamo uređivati shodno vjerskom učenju. I zbog toga vjerska elita vođe u vjerskom smislu trebaju da budu prvi ljudi u našim slar, u našim društvima, u kakvima, dakle, ovaj mi živimo. Večeraš ću Allahomu dozvolom spomenuti citate iz Kur'ana i sunnete Rasululla sallallahu alejhi ve sellem. Koje govore na ovu temu da bismo vidjeli koje je pravo i je, je pravo ima naš hođa, naš imam, naš prvi čovjek predstavnik muslimana u svakom mjestu i u svakom vremenu kod muslimana. Kakve su obaveze naše dakle prema njemu. Uzvišeni Allah dželle ve alejke. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَلُوا Ovi koji vjerujete أَطِيعوا اللّٰهَ وَأَطِيعوا الرَّسُولُ Bokoravajte se Allahu i Poslanikum وَاُلِي الْأَمْرِ مِنْكُم I bokoravajte se vašim predpostavljenim Vašim prvacima Prije svega odje se misli na ulemu Oni koji najviše imaju znanja u vjerskom smislu, I oni trebaju da budu prvi ljudi koje će ljudi pitati i kojima će se pokoravati. A kada je u pitanju sunet Rasulullah s.a.w., hadis je lalav oposlanjika, onda praću moja, znamo da je Rasulullah praksa puna ovakvih citata koji govore kako muslimani uređuju vlast, kako muslimani izabiraju svoje vođe. Na koji način muslimani se trebaju obhoditi prema svojim prvacima, odnosno svojim predstavnicima. Imam Ustim Rahimahullah Utrada je u svom sahihu, dakle u vjerodostojnoj had zbirci hadisa, druga knjiga po važnosti iz hadisa spomenuo cijelo poglave koje je nazvao Kitabul Imare, poglave o vlasti, poglave o vodstvu kako muslimani i vođu, na koji način se odhode prema svojim vođama i na koji način trebaju da se ponašaju na njima smutniji, odnosno fitniji i raznih raznih iskušenja. Spomenut ću samo neke hadise, Rasulullah s.a.v. koji govore na ovu grebu, oni su dovoljni onima kojima, koji razuma imaju. Od Ibn-i Umar se prenosi na Rasulullah sallallahu alayhi wa sada rekao Man hala'a jedan min fa'atim, Ko ostavi, odnosno, ko enira prisedbu svoga emira i nekute pokora svome moci, sreće Allaha nasudnjem danu i neće imati nikakopravdalenosno dokaza, dokaza kod Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man maata wa laysa fi 'unqih bay'a bay'a maata Ako pres'e na akhira i ne bude imao prisegu spome imamu, spome imamu, spome vođi i umre u takvom stanju bez prisege svom imamu i svom slo, slo, svojem vođi, umrieće jahilijskom smrću. Kaže se Rasulullah sallallahu alayhi wasallam umrieće jahilijskom smrću. Hadis Zatim od ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu tajes men kera min amireh wa rasulullah rekza man kera min amireh shay'an kod zamrzi nesto ovaj oh, kod svoga vođe kod svog emira yasbir عليه, fe yasbir alayhi neka se strpi na toj nelagodnosti fe inhu laysa ahadun min nas kharra an svaki čovjek koji samo za jedan pedar odstupi od pokornosti svom imamu i svome voći, umrijeće, žahelijeskom odmrću, kaže Resulullah s.a.v. Hadis filaži imam muslim. Zatim od debu Hureyre radiju Allahu te'ala se prenosi da je Resulullah s.a.v. rekao men harađa min ta'a ko izađe iz pokornosti svome voći i dosta svome miru wa farakal džema'a i ovaj ostali zajednicu, ostali džemaat muslimana فَمَاتَ مَاتَ مِدَتَنْ جَاهِلِيَ I umre u takvom stanju, umrije u jahiliievskom smrču. Na kraju haditha Rasulullah kaže فَلَيْسَ u لَيْسْتُ مِنْهُمْ On nije od mene, ne pripada meni, ne slidni moj put, nije na om niti ni ti sam ja od njega, kaje Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Haditha kodir biloži mamasni. Od Hudeika radiallahu ta'ala anhu stojida i Rasulullah rekao كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركني لودي سوبيتالي الله وبوسانيكا او добру о добрим старима каже модейте замисли обрати пажи на ово будро пасха а каже я сам питао расулуллаха pa da ne znam kako da se ponašam u tim takve situacijama. Pa sam rekao Resuru Lahu, sada Lahu, ali i sada jedne priblike. Moram Lahu, poslaniče, mi smo bili u džahilijetu i u zlu, bez žene, bez pokornosti, bez objene, bez Kur'ana, svašto se obožavali. Pa nam je Allah donio i poslao ovo dobro, to jeste poslao nam je Islam. Pa imali li poslije ovoga dobra zlo? Hoće li doći poslije ove ove rahatnuka, ove milosti? Hoće li doći neko zlo? A Resulullah s.a.v. rekao mu je da, doči će zlo. وَفِيْهِ دَحَنُ A kaže u tom zlu će biti pomućenost. Kaže وَمَا دَحَنُهُ Koje je to zlo? Odnosno kaka je to pomućenost o Allahu poslaniće? Kaže Resulullah s.a.v. Kaže to su to su stvari ludi koji će se ponašati suprotno mojoj praksi i koji će dakle raditi su, suprotno mojoj uputi. Tarifum incum otunkir. Kaže nešto ćeš kod njih ovaj vidjeti od dobra, a nešto ćeš kod njih vidjeti od zla. Kaže pa hoćeli doći onaj apostoljiče posle toga još veće zlo A Rasulullah s.a.a. reče, dođit će još neće zlo. Koje je to zlo Allah upoznaći kaže, to će biti? Dua'atun ala i babi džehendam. Pozivači na džehendamistim vratima. Pozivači, dalje, misionari, propagatori raznih ideja i raznih ovaj, pravaca, koji će stajati u stvari sa tim svojim idejama na vratima džehendama, kojim se odasove kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem biće bačen u jehenem u vatru da će biće kaže vatrom. Pa sam rekao o Allahov poslanice, šta da radim ako ne zatekne takva situacija? Kako da se ponašam u tim teškim vremenima? U vremenima smutnji, u vremenima razilašenja? Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Drži se imamehom, tezam imamatel muslimin wa jama'atan." Drži se vođi muslimana. Imama muslimana I mama muslimana, ummahatehu i nihode zajednice, njihovo u jer je. Jesu pravi slednici sunneta, praksi Rasulullah sallallahu alajhi nazvani ehlu sunne ve'l-jamaa. Pripadnici sunneta, praksi Rasulullah sallallahu i zajednice. Nije dovoljno samo da si na sunnetu, da slijediš hadisa Rasulullah s.a.w., da ih učiš i da pokušava da ih pratitiraš, već je bitna ova komponenta da si na zajednici, odnosno sa zajednicom muslimana, sa džemaltom muslimana, koji su šta? Na istini. Hadis bideži iman muslim. Zatim, Rasulullah s.a.w. u hadisu od Arfađeha kaže فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميعا فضربوه بالسيف كان من كان كازي پوпут ежели од азедини овај меру уммета мухамеда صلى الله عليه وسلم аони су заједно и они су дакле уједињени каже скините му главу الله الله عليه وسلم zatim יש један koji nam jako jasno i eksplicite govori kakav odnos trebamo da imamo prema vođama, prema, prema, prema, dakle, našim predpostavljenim. Kaže Resulullah svi Sremmu Haqisu u kojoj bileži ibnijeti Asim, a Imam Al-Bani ga smatra u jeho dostojnici. لَا تَسُبْبُوا اُمَرَاكُمْ وَلَا تَغُشُوهُمْ Nemojte da psujete vaše emire, vaše hođe, vaše predpostavljene, وَلَا تَغُشُوهُمْ i nemojte da ih varate, وَلَا تُبْدِدُّهُمْ I nemojte da ih mrzite. وَتَّقُ اللَّهَ وَصْفِرُمُ Već se bojite Allaha i strpite se. فَإِنَّا أَمْرَ حَرِيدُ Zaista je Allaha odredva prije izu. Dakle, i kada se pokvare, i kada od, odstupe od puta Rasulullah s.a.v. dok su islamu, dok nisu počinjeni nevjerstvo, kao što će nam doći, nije ti dostođeno da, da ga grdiš, da ih grdiš da ih uđiš, da ih psuješ, da ih ogovaraš kao što će nam doći, jer to u stvari proizvodi šta? Još veće fitne, još veće smutnje, još veći razvor među obišnjim muslimanskim masama. Rasulullah s.a.v. u hadisu od Iyade ibn Ibn kaže ko bude htio da posavjetuje vladara voču predstavnika muslimana, On jaخذ fa la yubdih ala, ne mod savjetuje ga. Ako hoćeš da posavjetuješ, imaš potrebu da preneseš neki savjet. Ako hoćeš da si na pravom putu i da postupiš na pravi način, ne boj javno da savjetuješ. Nego šta on jaخذ bi jeđih, za ruku, priči mu u tajnosti i reci mu to što misliš. Fa yasma' fa minhu Ako te posluša, Onda je to ono što je potrebno. Kaže, ako te ne posluša, onda si obavio svoju dužnost prema njega. Ovo je samo nekoliko hadisa, vraćamo moja, koji jasno ukazuju kako trebaju muslimani, bjernici, oni koji žele praksu Rasulullah, na pravi način, da se ponašaju prema imanom, prema svome, dakle, vođi, odnosno prema postaneni. A sada ću citirati imama Et-Tahaviju. To je jedan od najvećih učenjaka Hanefijskog menheba koji je napisao knjigu iz Akaida. Akaid je kjerovanje, najbitnija oblast u šerijaku. Na njoj se bazira cijela naša vjera. I on u toj knjizi svojoj pozlanici, Tahaviskoj, osvrće se u jednom dijelu Naučimo pa snimane kako da se ponašanje prema svojim vođama. Pa kaže: "ولا نرى الخروج على ائمتنا Smatramo da je zabranjeno ustati protiv naših vladara i protiv naših vođa. "وإن جاروا فماكار الظلم" kaže Imam Fahale pa ibn Abdullah ta'ala. "ولا ندعو عليهم" ine proklinjemo ih. Ne molimo Allaha protiv njih, Dakle, Nije dozvoljeno kući dom protiv njih nego ćeš moliti Allaha za njih to što će doći u jasnom dakle govori imama Faharija. وَلَا نَزَوْ جَدًا مِنْطَعَتِ I ne prekidamo prisegu koju smo im dali. وَلَرَا طَعَتَهُ مِنْطَعَتِ اللَّهِ فَرِيدًا I smatramo da je pokoravanje vođi emiru uzvariti pokoravanje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Da je to omaveza barz od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. مَادَمْ جَهُرُوا بِمْعَسِلِ Sve dok nam ne, ne naredne nešto što je grije, Ako narade nešto što je djije, onda u tome se ne pokoravaš, ali da ne, ovaj ne, e, preti daš prisegu koju koju si mu dao. Kaže: "Wa nad'u lahum bis-salahi wal I moli Allaha za njih da ih popravi, da popravi njihovo stanje i da ih u puti napravi, napravi put. Dakle, ako hoće sunna Ako hoćeš prakstu Rasulullah sallahu alaihi wa sallam, onda kada se osamiš, kada a, sa Allahom subhanehu wa ta'ala razgovaraš putem dova i putem odbi, Allahu jale u'ala uputiš dovu za, za sve muslimana, posebno za vođenu Za njihove šta? Dajte predstavnike za njihove imame, jer ih uputi, jer ako njih uputi onda uzvišenje Allaha jale u'ala uputi će cijelu zajednicu. Onatb'u sunnata wal jamaa. Isledimo praksu Rasululaha i držimo se zajednice. Onaj tanibu ashuduna wal khilafa. Izbjegavamo osumnjivanje, izoliranje, izolaciju od društva. Wal khilafa isutrosta nahi wal i razilaženje. Ovo je govor Imamah Paharije rahimehullah ta'ala. Na osnovu svega ovoga što smo rekli braćo moje i cjene sestre, možemo rezimirati da su obaveze muslimana prema njihovim vođama ovaj, sljedeće. Prva stvar, pokornost i slušanje, odnosno esamu uvata'a, slušanje i pokoravanje vođama, odnosno emirima. Pokoravanje u pokornosti je Allahus karehu ta'ana. Pokornost vođi je miru, šelijatski je hrs, vađi, obaveza. Pa makar oni čini ni objehe, makar pio alkohol, makar čini obu, makar zulum činio. Sveto ne izađe iz islama. Sveto ne izađe iz islama dok ne počini kufren be jasno nevjerstvo. Da hne obaveza je pokoravanja muslimanima. Kada počini jasno nevjerstvo, tada je obaveza muslimanima da ustanu protiv njega, da se bore protiv njega, da se bore dokve, dokle dokle god u njene ogone. Ali Bok je u okvirima dini Islama, bez obzira na grije, nije dozvoljeno, haram je, ustati protiv mira, odnosno protiv, dakle, ovaj vođe. Zapranjeno ustati sabljom, odnosno ovaj e, e, borbom, a također je zabranjeno ustati rječima, pričom, i tako i tako dalje. Najbolji primjer za to su nam ashabi Rasulullah s.a.w. Sjeti se šta su ashabi doživjeli. Ono o čemu im je Rasulullah pričao, to su ashabi Rasulullah s.a.w. doživjeli. Doživjeli su hađađa ibni Jusufa, koji je ubijao ljude, muslimane, ono tretirao, kažnjavao, zatvarao itd. Ali su muslimani klanjali za njim. Ashabi Rasulullah s.a.w. klanjali su za njim. Nisu ustali protiv njega i nisu se borili, dakle, ovaj protiv njega. Zašto je zabranjeno ustati protiv vođe protiv mira? Zato što odbijanje pokornosti Emiru ili vođi proizvodi razvor među muslimanima, proizvodi sukobe, proizvodi svađu, proizvodi mržnju i kaže i nabit mi Tejmira ime Hulautera. Poslušaj ovo. Kaže Imam Temir Rahimahumautera, šehtu islam. kada je god neki narod ustao protiv svoga emira, svoga vođe, koji je bio musliman, koji nije učinio nevjerstvo, kaže njihovo stanje nakon ustanka, nakon pogune, bilo je gore nego prije ustanka i prije pogune. I zbog toga su islamski učenjare to u potpunosti zabranili. Ustati protiv emira vođe koji je musliman, koji ne samo da, je mu, da, da nije počinio nevjersko, nego je prva u dobru i u hajru i u odbrani interesa Islama i Muslimana. To je van svake pameti. I to nema nikako u temenenju u šarijetu gospodara nevjesa i zemlje, već je to u čah i vidjet i nepoznavanje Allahove. Druga obaveza prema miru i vođi jeste da moliš Allaha za njega ko je od nas modio za naše vođe i koliko modimo Allaha za naše vođe. Kaže, fudad ibn i'ijad. Kaže, kada bi imao jednu domu, kada bi mi bilo rečeno, imaš jednu domu koja će ti se primiti, za Boga, Allah šta hoće, u kamuljena ti je. Kaže, znate li zašto, šta bi ja zamulio? Znate li šta bi Allah zamulio? Kaže, tu bi dobu putio, Allahu za moga i nira ja za moja hoća. Dakle, uputim, to je takih rumma, čovjek koji razumije djelu, Jer zna, ako se prvi čovjek popravi, ako se vođa popravi, ako je on na haju, onda će se popraviti i stanje svih uznimana i cijele zajednice. Koliko u noćnim satima, u sadnjoj trećini noći, molimo Oblaha Đelevana za naše mire, za naše, dakle, vođe da naše prepozdavljene. Zatim, mi ne samo da molimo Oblaha Đelevana, nego suprotno postupamo, a to je višanje trećeg principa, koji je obvezno prema emirem, odnosno prema vođama. To jeste da ne smijemo govarati išći i ne smijemo rušiti njihov uvijek i njihov hejpet kod ljudi, njihov autoritet i njihov rejti. Na taj način ćemo mase, obične ljude, huškati rujnu običnu na emire, na bođe, na predpostavljanje na ovaj, muzlimana i onda će šta? Onda će haos nastati. U stvari, pogledajte mudrosti šarijata. Koliko mudrosti ovaj šerijata, koliko ovaj duleda ostvarivanja eh zakonodavaca rukuje Allah subhanahu wa ta'ala ko šerijat je profesor opće dobro muslimanima. Opće dobro muslimanima. Jedan od cilja šerijata jeste da se sačuva jedinstvo muslimana, da se muslimani ne razjedinju. I sve ono što vodi razbijavanju muslimana, da će šerijat i u potpunosti zabranio i u potpunosti zabranio. Četvrti, ovaj e, pravilni, odnosno četvrto pravilo koje je obaveza prema emirima i vođama, odnosno prema našim pretpostavljeni jeste savjetovanje i iskrenost. Iskreno savjetovanje. I da im se kaže istina u lice, ali na najdrži način Islam je sredina između svih drugih ekstremnih pravaca. Islam je, dakle, sredina između onih koji se pokoravaju vođama u svakom smisku. I u dobru i u zlu. Kao što su, primjera, radi, ovaj, kao što su e, ljudi koje je zatekla, e, zatekao šarijet, kao što su, primjera, radi prezijančani, su sve zručinjeni i, ovaj, i badli činjeni svojim, ovaj, predpostavljeni svojim, dakle, vođama, obožavali su ih. To je islam zonoranio. A s druge strane, ekstremna druga frakcija je su Hariji i Mu'akazile, koji smatraju da bilo koju grešku napravi vođa ima, treba ustati protiv njega. I to je obaveza. A islam je sredina između toga. Islam kaže, odnosno sljepenici suneta Rasulullah sada vlahu alaih sallam obaveza je pokoravanje miru i vođi. Ho ono mjesto da ti je drago i ono što ti nije drago, ali samo u pokornosti ono što je što je propisano vjerom. Ako ti naredi nešto što je grie i dalje držiš prisebu koju si mu dao, ali također ovaj e, nieti nieti dozvoljeno da mu se pokoriš potom daće smisla. S druge strane savjetuješ ga, moraš da nađeš način da ga posavjetuješ, da dođeš do njegovog srca da ovaj koristiš ljude koji imaju autoritet kod njega da primi sav da popravi njegovo stanje. vam jedan primjer. Primjer dvojice najvećih, od najvećih autoriteta u 20. vijeku koji su živjeli. To je Abdulaziz bin Baz rahmehu Allahu ta'ala, muftija saudijske Arabije i šejh Muhamed ibn Salih al koji je živio također mnogo barku. Ta dvojica i mama odnosno odnosno ljudim čenjaka. Imali su veći autoritet u saudijskoj državi od kralja. I pričao nam je šejh Abdulaziz Alqari anafi koji živi u Medini Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Da su obije dvojica ljudi. Ovi je savjetovali svog svog kralja za svog svog političkog predstavnika. Ovaj na samo Ali su ljudima govorili da se pokorava i njemu da ne izlaze date ovaj uh ustarak protiv njega zbog zla koje to date ovaj prozorkuje. Date kažu da se da se ovaj fad uh, rahima Allahu teala lišeboja i bazir ne nego nekog nego dakle, ovaj bilo koga tu. Znali su, znali, zna bio je svestan njihovog u trećak autoriteta kod naroda. Bi bazir ljudima ogledio ovaj pokoravajte se vašem postavljnom. A kaže Abdulaziz Al-Karim, sjedot je bio toga. Kaže, kada bi ušao bi Paz, rahimah, utala, u rezidenciju kod kraja Paz, rahimah, utala, Allah bi se smililo, kaže, podigao bi glas jedan na drugo, svađali bi se, kaže, raspragali bi se, ne, zna, ne bi se znalo ko više na koga biće. I gavani. Ali samo iza zatvorenih rata nikada ne bi izašao u javnost i društvo da huškaruju, odnosno ovaj obične muslima, muslimanske mase da ustaju protiv ovaj Nira, nego na birom i način da popravi šta? Da popravi ovaj znanje. Zato su šta? E, Ovi ovaj, ovaj, ovaj krali i Emir i dolazili njima na noge, dolazili su i kaže, a dolazite tvari bio sam svjedok, da su, da je kral dva dolazio u kuću Muhamada El mislaleg za emina u Qasim, odnosno u Burejdi gdje on živio, u njegovu kuću od mine, i tako dakle, itd. Na noge dolazi i jer zna koliki je autoritet, ovaj, uh, uživa i prezentiranja, ali to su učenjaci Rabbanijun koji su odgojeni na Kur'anu, na sumetu Rasulullah s.a.w. I zato kada spomeneš ova imena u tom društvu, među ulemom, među učenicima, među običnim ljudima, dakle, oni se spominjuju po ovaj sam poštovanjem i sa velikim ovaj požavanjem. Kažem, savjetovanje obaveza, ali načini zabrati, koji će biti adhikasan odnosno ovaj koristan i eh, koji će biti plodonosan. Zatim od, eh, jedna od obaveza prema nama vodi jeste pomaganje uođe u hajru i u Bogu bojasnosti, učestvovanje sa njim u zajedničkim badatima kao što je obavljanje hača, obavljanje bajrama, obavljanje namaza, čume namazi i tako dalje. Ovaj, ići sa njim u borbu na Božijem putu, tako su ozhabio surullaha sa sebe ovaj, išli su na hađađađom, dakle, zulubčarom koji se navodi, koji je živio u Iraku, koji se navodi kao simbol, simbol dakle, ovaj zuluma i nepravde, ali nije izašao iz otvira Islama i onda normalno da, se, da su oni bili uz njega i pod njegovim bajakom. Dakle, šesta obaveza preme miru jeste da se stratifiša njegove nepravde. Nije u redu napravno, nije u redu zulum, bez obdje koga da lođe, ali obavezan si šarijatski da se strpiš, a ne prati. Kako stoji u hadisu onim Torebe Bahra, kaže poslanim, pa makarti makarte pičalo oko leđima, strpi se i zaburaj. Jer ako ustaneš protiv njega, to zlo koje će nastati, koje ćeš pojizvestiti, mnogo je gore od tvoje pojedinačne štete koju takve pretrpiš. Najbolji primjer zato je imam Ahmed ibn Hulavdara, Ahmed ibn Hanber, koji je za vrijeme Abasijske dinastije, za vrijeme Mu'tezila, koji su ovaj iskušali narod sa jednim velikim iskušenjem, da su tjerali ljudi da kažu da je Kur'an stvoren, a na taj način bi se bi onda značilo da je Allahov govor stvoren i na taj način bi se poništila svetost Kur'anom, Allahova svojstva Isus stvorena i ovaj Imam Ahmed, svi su učenjaci podvekli, svi su učenjaci Sad ljudi glavu i rekli, tako je, Kur'an je stvoren, pa makar ovaj u srcu drugačije razmišljen, na Ahmede rekao, nema. Umned čeka da zapiše šta ja mislim. Zapišite, Kur'an je stvoren. Ubićete Ahmede, zatvorit ćete, pičevat nema problema, ja trpim i saburam. Udarali su ga, 30 mjeseci je bio u zatvoru, kažu takvim udarcima i pičevati, kaže da su slona udarali tako, kaže, ovaj, mjeso bi mu se raspalo i ipalo sa njegovu dakle dijela, ali Imam Ahmed kada su mu rekli zlo se rašililo, nikada nije ostao proti tih vira koji su mu dakle tako zlo da mravili. Imam Ahmed zato, sada kada se spomenu, on je imam ehli sunnata od džanata, bođa, ovaj, autoritet ehli sunnata od džanata. I kažu učenjaci, usvišeni Allah je pomogao ovu uvjeru sa dvojicom ljudi, sa Ebu Behrom u vremenu fitne, u vremenu odbetništva, kada su se arapska femenina odbetne od Islama i sa imanom Ahmedom r.a. kada je ovaj bio umet iskušan sa meskelom bitanjem stvaranja, dakle, Kur'ana. Braćo moje draga, uzvišen je Allah je ovdje, nás na ovom parčetu zemlje počastio, sa velikim خيرom u zadnjem vremenu uvijek smo uvijek nas je častio od kad smo primili islam, kad su naši ljudi primili ovaj naši preci, naši gedadli primili islam, ubivali smo proplodom islama. Nekada smo bili ubijani, proganjani, nekada smo pognjeđivali, ali uvijek smo bili pobjednici jer musliman uvijek pobjeduje. I kada ga ubiješ, on je pobjednik. I kada ga ubiješ, on kaže uspio sam takvog gospodara Kaabe. I kada pobjedni, pravo živi rezultate svoga truda, on je pobjedni i Allah se zahvaljuje. A posebno smo uživali blagodati uh, i tragove Allahove milosti u zadnjih 20 godina kada, je, kada se je ovaj narod počeo ono buditi. Kada je nastupilo djetsko budenje, sahva islamija, dakle islamska sahva i budenje, koje je na globalnom nivou zaživjelo, zaživjelo je ovdje i u Sanđaku, kod nas. Dakle, Allah se počastio da smo stvorili institucije, da smo stvorili organizacije koje su neovisne od svakog, samo su ovisne od Allaha. Dakle, ostvarili smo kroz njih tevhij, Allahovu jednoću, a srž te učinu, Jednoće Allahove jeste da samo Allahu dželle veala budeš pokoran i da nikome više se dakle ovaj ne savinjaš odnosno ne pokoravaš posebno u onome što je što je dakle ovaj grije. Načelu sa našom molenovim, načelu sa našim sađeškim dakle muftijom. Dakle to je blagotat čiju vrijednost moramo dakle ovaj cijeniti. Međutim neprijateljima Islama, našim neprijateljima, koji su nam priredili, dakle, deset i više genocida, i koji i dan-danas nisu odbog odustali, i koji dan-danas neće da priznaju, a hoće sa nama da se pomire. Nisu nam muslihuna poslali, a hoće sa nama da se pomire. Nema pomirenja bez muslimh una, i nema pomirenja bez istinskog popravljanja, proćemo jebra. I oni koji su, dakle, Ee uh, pravili pra planove koji su za, za genocide, koji su bili generatori da te ovaj, uh, uh, generatori izvršavanja i sprovođenja genocida nad bosnjacima, nad muslimanima, samo zato što govorimo alaa ila Allah. Nisu muslimani ta istije. Nisu muslimani tu taj ponos, tu samostalo, koji nas ih pojavio, nas je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Već Oni su pokušali da porobe islamsku zajednicu, da porobe našu ritu, naše hrvake, jer oni kakvu islamsku zajednicu hoće? Oni hoće islamsku zajednicu koja će im takve blagosilati sve njihove postupke, sve njihove genocidne radnje. Hoće islamsku zajednicu kao u Rusiji, gledajte iz teprimjera radi kada Putin obilazi sa vojskom ovaj, muslimansku zemnu u Čečeniju, jeg ubija i ovaj e, zlostavlja muslimane uz njega idu idu ahmedije ogromn od onadika ahmedija ovaj blagosiljavaju njegove tenke i njegovo vojsku e tako islamsku zajednicu su objekt žele i dalje je hoće hoće islamsku zajednicu i hoće ono mire, kao oni koji su ovaj u Beogradu gore koji su ruglo islama i muslimana koji blagosiljavaju svaki ovaj neprijateljski režim koji je radio i radio protiv islamu Stimana ono čiji smo dakle nije svjedoci i na kraju krsta da, da ti metne na glavu da se ne pomjeraš. A naši političari, naši, naše elite će da po, ponamještaju te hođe dakle da mu što bolje nametne taj krst. A također i diplomatija mustimanska sa strane će tu biti da blagosila to. Suština vraćom moja draga ovih sukova deši u tome. Bolje nam je da ne postojimo nego takve hođe da imamo. Bolje nam je da presavimo na ahiret nego tako da živimo. Nego tako da nosimo ahmedije. Da nas Allah ala, toga toga sačuva. I zato su udarili na islamsku zednicu. I zato su našli među našim hoćama i imamima, neznalice koji ne poznaju vjeru. Koji su izdali islam, muslimane i ovaj narod. Koji su napravili jedan od najvećih griha. A to se zove... Pomaganje nemuslimana, neprijatelja Islama protiv Islama islam. Oni koji su napravili puć i napravili srpsku, tako zvanu islamsku zajednicu, ovak je u ovoj su islam, muslimani narod. Oni su počinili dijelo kufra, ne kaže da su nevjernici. A kada bi im se malo posvjetio, možda bi im mogao proglasiti nevjernicima, jer je to dijelo nevjerstva, a razlika je kada kaže dijelo nevjerstva i neko je nevjerni. Zato ja kažem, to je djelo nedvjevstva je jednodništvo, jer su islamski učenjaci rekli u svojim knjigama, pomoći neprijetelje Islama protiv islame muslimana je kufr, nedvjevstvo, to su posebno učenjaci Hanefijskog mezheba. Oni čiji je mezhebom i ovdje pripadamo i to Bože se njemu, njemu pripisujemo. Daleko smo mi od Ebu Hanife kao što su daleko nebesa od zemne. Ne razumijemo mi menheđist i ovaj praksu imama Ibu Hanife rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. Dakle, ići u korist neprijateljima Islama i muza je zaista nešto što nema opravdanja. I tome se ovaj narod žestoko suprostavio. I to je, dakle, dobro procijenio i dobro uvidio. Međutim, u Ovi, ovih dana i ovom baku, dakle, svjedoci smo još jedne bitne, još jednog iskušenja, još jedno jednog ovaj, pokušaja da se također uznemiri, uzmjela i sruši islamska zajednica i njen vođan. pred Allahom, gospodarom nebesa i zemlje, pred vama, pred historijom, pred čovečanstvom, u ime sanđaštog muftista, u svojstvu pomoćnika sanđaštog muftije za južni sanđar, da ove radnje su nečasne i nemaju nikakvog temeljenja u šarijetu gospodara na i zemlje. I kažem, vaša moja braga, da to nije put popravljanja stanja ako se stanje teba, treba popravljati. Vidjeli ste primjera radi kako se prema Bođi treba odnositi savjetovanje, doba Allahu dželjeva ala za njega, a ne odovaranje na svakom silu na svakom mjestu gdje se god nađemo oplaćati plaćanje i vlaganje, dakle, provaka Islama i muzlimana. I još jedno što mene ne može da ostavi ravnodušnji. Iako sam se od moglih ljudi puno koristio, dakle, jeste, pokušaj da se izjednači Sančavski muftija sa izdajnikom Adem Obzirkića. La haura wa la kuća illa illa. I sada, je, uh, pokušaj nas nazi da se oni, oni imale odnosno hođe koji su otišli za nasu zadaći oni su isti kao Radetić sa njima praviti zajednicu koji su izdali stalno Sime i nije sada promovirati kao ljude koji hoće htjeli dobro u ovom trenutku gdje su bili bili selni dali smo svijest što su oni uradili to je takva katastrofa koju će historija zapisati i nije amnestirati i njima sve to oprostiti a hovano paciti ljade na onoga koji je bio moj pa nahtar pobjede, odbrane na braniku bosnjakog naroda i slava muslimana, koji je digao ponos i slavu i muslimanima, ništa da nije uradio, što je ponos i slavu i muslimanima digao. Vaš pa se sada osjećaj ponosa i ti goda se nađeš. Dignu te glave, dovoljene. Dovoljene. Zatim, dakle, ovaj Također, kažem, tvrdi se da se ovim želi pomireni i popraviti stanje. Zar nisu sljedoci da je još, pomošano, još se više pogošalo stanje? Znači nije još više razno napravio sa ovim pokušanima, sa ovim fitnama, sa ovim, dakle, ovaj spomnjima. A islamski učenjaci kažu, ako postoji neko zlo u društvu, obaveza ti je da ga ukloniš, normalno, i da upozoriš na lini. Ali ako upozoravanje toga zla, odnosno upozoravanje to zlo i uklanjanje toga zla prouzrokuje veće zlo, njih dozor ne bitiraš. To je fikhu da'var, to je fikhu din, razumijevanje vjere, razumijevanje ovaj, širenja islama, odnosno islamske tale i ovaj pozivanje to je Allah subhanahu subhanahu wa ta ta'ala. Svi postupci, Pa makar to bilo i popravljanje stanja, to je Božet. Dakle, koji vode većem slugu, ne smiješi dirati. Ne smiješi šta dirati. Tvrdim također da je svako od nas radio svoj posao, da je svaku od vas do, do perfekcije, dakle, ovaj, doveo, da se zalošio maksimalno, Allah želja, vajna, nekadao, nego smo se svi za zaposljeli ko će biti prvi čovjek. Svima nam je cita, sjednemo na prvu na prvu stolicu i na čelu Mosnimana. Nije to vahko. Nije to vahko da znamo koliko je teško bježati bi od toga. I malo je nas koji, je, koji koji su sposobni to da nose. Malo je nas koji su sposobni spobodu i slavom Mosnimana ovdje da odbranimo. I toga trebamo biti zahvali i dva u željavala što nas nije time iskušao. Nismo bili u mogućnosti da svoje Dakle, manje obaveze kojima smo bili doživani, do perfekcije dovedemo, a hoćemo to Bože da vodimo cijeli sistem. Boga mi, dakle, mislim i tvrdim da smo se tu prevareni i da stvari stvari ne stoje tako. Zato vraćamo je bravno. Molim Allah Subhanahu Ta'ala da suputi na pravi put. Molim Allah Anđevala da popravi naše stvaranje. Molim Allah Subhanahu Ta'ala da oba sve, ovaj skup, Ovaj narod, ovaj naš ponosni sanđak sa svojoj umidlošći, sa svojim baraketom da nam oprosti glijehe, da nas učini nesraistasni, da nas učini nesavisni, neovisni, da nas učini od onih koji će prihvatiti istinu, uh, ma od koga ona došla i malo koje je, dakle, ona vrijeme, vrijeme došla. On je subhanahu wa ta'ala da podali pobit u ovom umetu, ovdje, na ovom parčku, u polisne zemlje, dok subhanahu wa ta'ala da, da, da nas vodi ovaj, naše tike, naše glave, naša tijela puterima Islama, puterima rugobojaznosti gružinstva. i družinstva. Ka I kao Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Morim Njega subhanahu wa ta'ala da u kakvu di ove naše gove imamo subhanahu wa ta'ala srču i imamo subhanahu wa ta'ala vidi. Da se ulađu ga vara nagradi. Naša posljedoveste, lalala Allah, uspudar nebesite na neke kakva sveser Rasulullah sasr.